Maialen Lujan bio, Aitor Mendiluze, Sustrai Kolina, Ametxa Zaiuz, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Beinat Gaztelu Mendi eta Unai Agirre, Taulagainean, Baionako Antzokian. 2008 hasi -an ziren formula horrekin eta urten ere ala izanen da urtarrilaren amabian, ez del goini langileak aurkezten digu. Bai, orten urtak gilaaren ama bian da, sortziak ta ereditan, bai unako, anzokian. Eraz, hasten uh, eta diaz bezala eta bi ama bostetik orain egi urratxe ez da maiatzen asten. Ursaia bilakatu da orain bektxo saioa antolatzea um, egi urratxean intzin, uh, bi mila ama bostetik, uraz, bektxo saioa da uh, bekeko finalistekin uh, egiten baita saio hori, ez itz dioko tipi bat dugu hori. Orduan, uh, abenduaren zazpian uh, Barakaldon uh, Bertso Txapelketan nagusiko finalean parte hartu duten uh, Bertsolarri guziak gurekin izan dira bainako antzokian uh, urtahilaren amabian eraz momentu biziki uh, politai izan enda uh, bain, uh, finala uh, segitu duten entzat tensio gutia gurekin urashki, bainan al ere um, emozioz beteko saioa izan enda uh, eta ere parada ez duten za Mepa da au, aukera izanen da, beggiz ikusteko bertsolari guzi horiek ikastoen alde saiu berezi emaiteko. Txartelak lortzeko? Orduan, uh, xaxerak xalgai, xalgai dira uh, diadanik, gure web gunearen bidez, uh, uh, Elkar uh, Baionan elkar dendan ere uh, ditugu salgai eta ikastola gutzietan, beraz. Uh, zuen uh, egiko ikastolara joetan mazizte, normalki han ere uh, tokiak uh, atsemaetan alko dira. Denaden urtahilaaren amabian ateak idekitzen ditugu saspeakta erditan eta han ere uh, gel dituko dira xaxerak seguraski. Toki hain izbaita antzoki horretan. Ben, espero dugu, orten, beteko dugula eta baliatuz ere finalaren uain hori, dola guti pasatu baita eta segura eski diende hainitz ere behiz nahiko dutela du bizi momentu politori hori, unki gaji hori, beraz, espero dugu, orten, beteko dugula uh, antzokia eta untsa izateke ere, bertxolariak eskertzeko zeren haiek egi urratx eta ikastoren alde eskaintzen dutze saio hori Urtero orain, beraz, laugagen urte, urteko, eta beraz, ongiritzateke, uh, ajera, on bat egitea antzokia betez. Hortik landa, Herriurratxeko itzordu desberdinak tartekatuko dira, eta egun nagusia maiatzaren amairuan izanen da, senperen, prefosta fosta lemapean. Herriurratxeko aurtengoetekinak ez dira liseoaren tzat izanen, ala aurreikusia baldin bazen ere, manes erdozaintzi kolegioa behar handietan baita, paskalindo sehaskako lehen dakaria. Manes erdozaintzi etxart, etxart kolegioa, eh, Lahzabalen dugun e, e, kolegioa, aloh, komplikatu adase haskan nola, Lahzabalen badugu Manes erdozaintzi etxart, eta Ziburun badugu piarres Lahzabal kolegioa. Eta gira da, egualdean bederen, hainitzek e, pixka trompatzen direla, behaz, Lahzabale errian, eh, dona paole, garazi eta maule arteko erri batean, badugu kolegio bat, eta hor beraz, Siberuako eta Basena Fargo, ko partea hundienaren ikasleak biltzen dituen kolegioa da. Jaz errantzinuten bi herri hurratx behar zirela lizearen zat, ez dala. Ez idu, han fet behar dira, eta ez bi. Eta <coughs> problema da, gaur egun da ez dugula aski. Baina, behar zelarritasun eh, bat bada hor, helduten eh, urtean berriuntan hor ikasle izanen dira laxabalen, gainera ireki behar izan dugu bat eh, helbarrituen zat. Beaz, wala, tokia piskabat eskash, berriunen dako karkolatua izan zen kolegi horia estapen batean. Uh, Garaian, pentsatzen be, be ginduenez, behin ere, beteko ez, bete ez ginuela. Baina, ala ere, ikastola berri batzuk gindira baxen afakoan, uh, amak urte horietan, uh, erbeduan erbe uh, uh, eta baigorri, baigorri eta azkarate. Beaz, bai, e, eta beharra bat da hono, hainsur eh? garazialdean bertzi bat beharko da istante, eta bertzi kastua guziek sugitzunte beren garapena, beaz, kolegioa ere naturalki haunditzen da. Eta kolegioa haunditu beharrean, prefosta dirua beharra da, eta nola biltzen da uh, dirua, prefosta, erri urratxekin. Prefosta dirua ez da arazo bakarra. Ez, ez arazo bakarra, baina hor <coughs> eh, oh, gure kampaina berri ahazten dugunez, ezanen dugu arazo bakarra dela gaur egun eh, badira eh, arazoak, estatuarekin bereziki. Eh, dugun arazo nahusiena da eh, nunbait eh, estatu frantxexean aritzen girela, estatu frantxexeak badu dogma ahundi bat, eta da frantziaren izkuntza frantxexa dela. Problema dute, ez dutela ulertu ez girela, baitzpada frantziakak, euskal dunek, baute euskara ere. Eta estatu frantzisean ezta euskararik, ez da kortsikarrik, ez da altsaziarrik, ez da bretainarrik, eta badira berrogoi izkuntz ola. E, Beaz, ez dakit nola lortuko dugun, ofizialtasuna ez da biarko eta ola izanen gire nez, luksaz borrokatu beharko dugu, eta beharko dira, bost, sei, zazpi, egi urratx, urtean gure beharren estaltzeko, nola... Frantxense estatuak ez baldin badu berea betetzen, euskal-erriko populuak behar egin berea, eta dirua bildu, eta gure artean, auzolan eta bertze, eta hain zinatu. Negoziaketetan, ari baitzarete ezkunde nazionalarekin. Bai, negoziaketak ez dira behin ere <coughs> izten, eh? nunbait baita uh, beti irekiak dira, azken urte horietan administrazioarekin gero eta zailagoa da. Ergan Ez dakit, eh? korxikaren eta altzaziaren eta bretaindaren hainzin emenduak direnez, bainan senditzen dugu administrazioaren alako krispazio bat, eta tinkatzen direla bazterrak, bizikin tinkatzen dira bazterrak. Demagun ahorten, hartuko duta adibidez oso bat. Liseu profesionala egin dugu, dakizon bezala xertzean, eta formazio bakar bat ideki alizan dugu ofizialki gu baitugu idu baina bakar bat ofizialki idekia izan da, uh, estimaetzen maitute ez ditugula ikasle haski, postuane maiteko eta bertze. Behas akitania ados da gurekin, akitaniaren dako idekiak dira uh, formazio horiek, e, eta hori niz, uh, komertzio, uh, formakuntza, guk dugu akitaniaren baimenarekin, baina estatuaren baimenarekin uh, baimenik gabe. Behas uh, baitugu alako gauzak, pixka bat uh, ubueskoak direnak, Arritzekoak Arri, ar, direnak, erna, eta liseo profesional bat badugu dugu, akitaniak sekulako sorsan mandauko horren edikitzeko, eta estatuak ola, mutur fin, meuzda askik, kaslerik, eta horako osk. Hori onartezina da bistandena, eta hori konpondu gabe eta ez dugu bertze itzarmenik sinatuko ekainean eta eta heldu denudan hori. Sior.